Terang bintang hingga bersinar fana di lambung ke awan hingga ternampak cuma kelajuan meniti jiwa raga hingga bertatah jadi terkemuka Pergi cari kabur putih Conting di papan hitam Cipta ikuasi sendiri Daripada perlu pinjam Ingin jadi virtuoso Kan dah usaha kerja Genjaran kemudiannya datang Menyusul pula Tapi nampak dari mata Masih ragu-ragu Apa impresi pertama Misalnya tidak laku Sejam yang lalu Yakin tidak kena kerjam Perasaan kurang pasti Buat satu badan kerjang yang Pernah di situ Bukti pasti masih harum Bukan senang untuk Selang terus masuk lubang jarum. Nampak macam kalah tapi sebenarnya bukan. Belum orbit sepenuhnya nampak sinar bulan. Kalau ingin yang lebih baik dari yang hari ini, ambil contoh dari toko dan informasi terkini. Tujuan tak berbaca supaya cepat terbuas kenawal istiwa. Sebagai orang kentang hingga bersinar fana. Bukan sekarang Jadi bila lagi teroka tempat orang lain Tidak berani pergi Masuk kebun sapat Tomik Partikel bersentuhan Kebungan menjadi Kalau kondisi mengizinkan Bantuan dalam minda Sedang minta bantuan Buat keputusan sendiri Bila kebuntuan Tapi banyak orang kipas Patutlah rasa sejuk Ular yang bermatuk Datang dalam banyak bentuk Ada kurang bahaya Tapi kuat mengudup Suka buka luka lama Yang susah untuk tutup Tak pernah cukup harus berhenti Tukar langgol rikmah hidup Dengan peranti paling cantik Kalau hidup pagi lemon Ambil pengisar buat cu Minum di tepi beranda Hanya perlu diam cu Syatat di kalendar Tidak tarik kemuduga Ternyata terbuka Untuk jadi terkemuka Tenang malam Meniti masa silam Setiap tentera Mula bergabung Sandikan cahaya Terang bintang Hingga bersinar panah Dilambung ke awan Hingga ternampak cuma Kelajuan meniti jiwa raga Hingga bertatah intan Menjadi terkemuka Sudah bilang bukannya susah bidang 50-50 tenang tapi kena tiang ekosentik besar lekar Buat orang lain hindar senang racang dari awal tapi sayang kurang pintar Pasal dalam parcel ada puzzle Dengar kabar sendiri belum cuma final musim final perlahan dapat untung lega dengan pemandangan bila sudah atas gunung kau lihat kelibat Sekarang makin giat Segi apasan niat Terima hakikat Buat apa yang kita minat Carikan tu Pembakar langit Sudah tersedia Hingga jadi pencakan Berai bintang Hingga bersinar panas